min al-shaytan al-rajim bismillah al-rahman al-rahim alhamdulillah was-salatu was-salamu ala rasulillah amma ba'd salawati itaqal muhammed sallallahu alayhi wa sallam para sai para ndorimet vetem allah subhanahu wa taala para ndom me dersë na djeshëm definicionin e një termi nda termet më të mëdhoja në fen e allahut subhanahu wa taala Fjala e cila quhat në gjonë arabë të agot. Dhe si tërë mund është me përdore dhe edhe në gjonë shqipe për të të reguat realitetin e asaj se qka është tagot. I cili në kore për e mërët sallallahu aleyhi wa sallam e konë lati, uzzë dhe hubejli. Mirë po, fjala tagot është shumë ma e madhe dhe ma e përgjërshme se lati, uzzë dhe hubejli. Dhe përmendëm se përfshinë qdo zat i cili wadhuraka pas Allahu gjelle wa ala dhe qdo qdo person i cili ndiqet jashtë apaj amirit sallallahu alaihi wa sallam dhe qdo individ i cili respektohet sikur që respektohet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kështë definicioni i fjales taghut që duhet besimtart me njoft me dit, me kuptu në jetën e përdiqmet që narunë Allahu subhanahu wa ta'ala mëzbim nadorimin e tagutit asnjher. Dhe kjo është prioritet për për muslimanin. Do të folim shkurtimisht. Cilësia e mohimit të tagutit. Cilësia si duhet me mohut tagutit. Kë në lexo librin e Sheikh Albani te rahimehu Allah për sifat e solat, se si fort namazet, që lezuat. E qaron dor. Rahimehu Allah. Në dietar i Islam ka një çudit libra Zdëherë për termet të silatë Allahun e ka përmenjën e në Kur'an. E në pjesë e fesë. A ka pas formë? Se si a falë Muhammedi s.a.s. Po, oh, në mimberë dhe ka mësu Muhammedi s.a.s. Ka i për në mimberë, ka falë namazin, para njerëzën ma naltë që ta shojën si si falët namazin. I përna e përmenjën dhe më dje atase urdhëri Allahun subhanahu wa ta'ala për të uhit dhe mohimi të agutit që nga para faljes e namazin. Apo? Nuk dhejnë namazë për para shahadetit, nuk dhejnë namazë për para mahimit të tagutit. Andaj kënë ardhë njerëzë janë bawë musliman të Muhammed sallallahu sallam, për në parë që i ka fënë, që një falë një namazë që i ka fënë? Apo i ka të shuhë njerëzët me shprej dëshmin, ashëhadu, la ilaha illa Allah, wa anna Muhammad Rasulullah. Kjo a kënë para. Dhe waka shpegue të keqen e shirkut sallallahu alaihi wa sallam. Ma dhe të rëndër dhvita Fletë ju ka folë musliman dhe për mohimi dhe tagutit Për shpërblimin që e ka një që e mohimi tagutin Që si besu në zëllët në të tjerë Edhe shkakun, e të regonë Allah u Gjela shpesher Shkakun se pse njërë zëtë tjerë E adhurojnë tagutin Pas ka cilësi Pas ka cilësi Pas ka forë Pra, Shekëhë Muhammed ibn Abdulluahab Rahimahullah, Allah i më shiroft ko? Në atë kohë Në kohën e dërvishlerëve të ndryshem Në kohë në kohën shumë vorazive ndërshin që kan aduru vorat ai ajdhetiruën në një mënyrë më pedagogjike not chart 120 yearsve çka është tagut pse vllazë se natvakt njerzit kanë menduar se tagut o kan vetëm lati dhe uzza këtë hobeli duke adhurimin ibn Abbasit në kohën e Sheikh Muhammad Lobi rahmuhullah në Taufif e kan aduru ibn Abbasit e keni ibn Abbasin ibn Abbasit vorë naty kan aduru njerzë فضلاتي ذا عوزة ذا وبالي يعنقل نرزة مين سيكور ابن أباسي ميني وقت وتمسى نسمي <تصفيق> في مقران لجيك هستوريك كوه أقا ندروا تناظرين خلقزة ورد ندرشم نرز تاغوطة ندرشم parlamentة ندرشم لجي كشتتوتة ندرشم اندرشم تصيرت مارين دريتة الله سبحانه وتعالى عنده شيخ محمد ابن أبن أبي الله بس بشروا أعي كا فرمند بس بيكا سي مهو التاغوطي شايف يا الله سبحانه وتركوا ناري الزيب لا إكراه في الدين أدن مجد متصاك فمن يكفر بالتاغوطي ويؤمن بالله أكوش أمو هن تاغوطي شك يا كوش أمو هن تاغوطي نكسرون فور مقالا يا نرمرك كيف فور ما مهيم التاغوطي لنقى سيكور سيكور نمازي نمازي نريد أن نكوه نفت أفعل نجاميه من مسلمات تكبير الله أكبر عبد اسمال طرح صحيح لك ش Për është në të pitja këtu, namazë e i ban dobi njërit nëse njëri se mohon të agutin? Për gjithë ashtja. Asë zë qalëtri, asë gjërimi, asë haji, asë kur gjëmë prej arkenve, shtjilat e të islamit, nuk i ban dobi njërëzë. Nga se në kone për e almerit sëllu Allahumë a.s. ka pasë më shrikë të cilët i kanë zbatu disa prej regullat dhe këri shtjilat e të islamit. Haji në e kanë sos? E kanë sos. A ma me shirk, Më hot taguti janë 5 pika Njanëm për ty në mësë me pas është problem Njanëm për pe 5 pika dhe nëse nuk e kje është problem Ka thonë Shekë Mardin Lëbdavu i Rahmeullah Më himi taguti të bërë për 5 pika E para I atikadu li botlani I ribadet e, e gajri la Dush me besu me zemër Besim Me zemër se adhurimi i tjere Pos Allahut është i këtë Badi Allah është Alurimi i vorebë, alurimi tawafi diku tjetër jashtë të qabës, në qërbela, rafi dhe tëtë, alihimin Allahi maje se hikun me morshën për e Allah që të e mëritojnë, ata në qërbela atje, në Irak, e konsidrojnë të të kënë qërbela së 70 miherë më të vleshme se qabja. Dhe shkujnë bëjnë tawafë atje, shkujnë bëjnë tawafë në të vende, vëra gjitë në ndryshum që i alurim vorebë, Çkojm bëjnë intervaf në përvojat e sahabeve, vore të gjeve, vore i bedawijut, vori Abu Ejub Al-Ansari etj. këtë bashkë. Këta i nosin. Bashë më të arrit çka? Për të, për të mohuar Tagutin, për të mohuar këtë Zot tjetër pas Allahut që i adhuron njerëz pa hak, atëherë duhet të më besojmë me zemrën e vet. Bindje me pas se vallahi kjo është pikën e kotë. Të shkojmë apo mendojmë kët pickën e vogël, nuk mjafton vetë kjo, ka ora tjera. Ka ora tjera, patjeta. Pse e përmendim kët? sa shenjimi të rasteve të devijime të ndodhin kur njeriu pa i kryer kushtet e ka vetëm një kost. Kur njeriu pretendë arkandër shtylohet në namaz në pasnjë, thua s'ka të bëj. Nuk ana mazi vetëm sejde, namazi komo shëmsejde. Se Nuk ana mazi vetëm kian, namazi komo shum. Edhe mohimi i tagutit, ti e prioritet të na e komo shumsejan. Përò besimi i për njeriu po në sens është e kot. Është shumë lehtë njerëzit sot me besues se puta të ndryshëm janë të kot. Kjo është shumë lehtë. Ma dhje edhe sekularistat Ma dhje edhe njerëz liberalista Ma dhje edhe njerëz që s'kanë të bëjmë në fene Allahut E besojnë se e shekot Po të bëndo biti muri, po të bëndo biti guri Po të bëndo biti vori, zë bëndo biti kërgjaj që Të e kanë shumë letë Mirë po këna përmenë se ka edhe forma tjere Ta adhurimit të tjere pas Allahut Subhanehu wa ta'ala Si kur që është punë e kushtetutave sikur që është puna e marrjes, marrjes e lëjeve tira pas ligjit Allahu subhanahu wa taala. Sikur që është puna e respektimit të axhallorëve me një çështje, kur si takon ku hoxës me ndërgjutëti. Hoxha më tabah halal halkolli, më thon halal kje, gora ski problem. Hoxha më tabah halal ti për shembull, se kjo obligim ti më agjërua. Sikur të kan dal shumë prej dervishlerëve, në kohën e paradhjes së mëna, kanë dal dervishlëf të cilët uh, u kanë dhënë njerëzve se sheria ti ka dy dy forma. Njo është për këto njerëz që ju shaqohen Allahun fal namazin, e keni dëft islamin, e tjetra që e dinë ata, e atar domethën çka është haxhi, haxhi është me shkum të shejhi. Çfarë është aljerimi, aljerimi është veri sekretin. Edhe këto e kandrufen Allahut subhanahuta, qia taqut. Qia taqut. Qia sh adorim e dekojem besu Allahu xelalu ala. Fondë patjetër duhet me besim me zemër. E besojmë me zemër se filan adorimi kana ikot. Nuk atamam, është i keq. E dyta arkuha ka von shej muhamadullahu bi allah me shero do t'melan jo vetem me besue ta lash adhurimin e vetir, pas ta Kjo ta e zot ne vetire pos allah subhanahu wa taala qe pak meran pomjes e pa rancu menetesh teori abe so i shta kontra do sos ma di njerat e kaninati me babu do ho njes kaninati me babu do dhe me mashtru di kush per njerze e kaninati kta nje ndersisili kryesore qe i ka bëri atemit esh ne mashtru di kush e kaninati kta me mashtur dikosh, përndaj dhe se besoj, e kohët është. Mirë po kja tjetra, tërkuha, lanja, pak ma e ranë është për njësit. Në këna përmenjë gjatë derseve, disa prej shenibuve, shenibuive, që i kime ilustruve, se si, dikosh prej njerë dhe ka besu së është e kohët ajo pun, pa e se ka lanët pun. A ka pasë së një sëri, ka pasë. Iblisi ma ku, din iblisi se është i kohëtaj, odo e din iblisi Sa eshtikot, alen, nuk alen, nuk alen. Romabla, a edhin iblisi se a dhurimi ti jeshti kotë? A edhin, a e lën? Nuk e lën? Nuk e lën? Hiraklin e përmëndëm, mrejti në rëmadme. A e kalon? E ka besu së krishterizmi jeshti kotë. E ka pranu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. A e la? Nuk e la. E bu Gjehli, e ka ditë se shirkë ështi këtë. Dhe se Muhammed dhe folë të vërtetin, sallallahu aleyhi sallam. A e la? Nuk e la. E bu Sufjani, periodën përra se le Po e ka ditë, vodhi këto fjaqë që i përdorën, këto që i shkurtimi që i përmendën të nxarje, janë tekste me gjuhën e vetë këmë pranuata. Me gjuhën e vetë këmë pranuata. Ebu Talibi, aqë i peja mërë, e ka dashtë Muhammeden e sënë, e ka mbrojtë edhe tanat i ka bo, a e ka besu se adhurimi i kipa vashtikot. Edhe e ka ditë që feja Islam është feja me e birë, pëse nuk ka pranuat? haderik apo kushtes nga ajo qe mos flasi merxit n fund tetasvet e lafen e babas fiko kjo ka pengesa kritika ka luet ka besu se kotosh lati uza ubeika besu qesene feja muhamedi feja amir ngjerim amin dojos muhamedi sallallahu alei ve selam fei samat mamia poezia ka per menta amak sina qala pengesa abu jehli edhe umeje ne shrat te vdek si kan thon vesh u abu talib aqe ve lafen e babas كيف؟ شكراً، ونهي قشو بكاريني قشو أطار وابو طاليب، أكبر، فهنا بأبس إن فان محمد صلصان معنات يردت ثوية ويا عم، وواجا يردت ثوية يفعل يفعل تسير الدكتر أرضومن بموت بي شفاة الله سبحانه وتعالى أين كثى أنا على ملتي ابني عبد المطاليب وني أمن فان ابني عبد المطاليب لفضلتش شكوية؟ تالله جلو أعلى أعبان يدبيك يا؟ يبان يدبيك يا مسيحيح إن فان ج që e para, që e kalon, besimi se s'ka besu se jenë hak, zotë dhe agorimi, i shirkut i, i idhujve në kone për nëmërës, e ka besu se është ka e kotë mirë po, se kalon pa ndaj, më e rëndësishme se e para, është kje e dita tërkuha dush me besu e, ama dush me lan ndaj ka se vej për tjera vëzni dhe këtu është ajë thelbi thelbi i dirzit tonë këto kuptimet tonë të akidës islame dhe veçanërisht të meselesë të pagutit zotave tjerë pas Allahut xheloaala dhe shpëtimit tan se dushmë shpëton ditën e gjykimit është të lash ose ende. Po ende as mi lon. Nuk është poenta sikur që thon muslimanët. Ju rënë me fal namazëve, këta me boja, këta me boga, kështu me radhë, kur unë di këta mos vi kalto. Domo ai kur sot unë di këta se nuk vi kalto ti mua, domo ai sot do na sonë në shënë natë. Ohne e besoj se kjo është e kotë. Unë e di këtë me senë, mos më ma kallzot timun. Ja se po mendoj porz, mas inati që e kanë njerëzit është me i çikti se se, se të mornash. Ja, i din këtë njerëz, ka problem. I din. Allahu nuk më vëfton me ditë të vllazin. Por duhesh me Ilon. Do thot duhesh me bosëve për të më Ilon. Para sopit e përshem Adem Alessandro Cadro Tagutin. Mi po ka ran haram. A po? A ka ran haram? Ka ran haram. Ademë e thonë Aditi se as haram nga ran apin. A la, nuk edhe ra, edhe Allah u Gjellala e ndëshkoj për atë, që e voni ajnë, e ndëshkoj për atë. Edhe kështu krahë asë i kretësinet tjera. Nau, do të për disëmë listohë, a i dina shumësene? A i lojna? A ndo jenë për pyte e i lojna, as i lojna? E dina që dujnë është të keshë, ama të dujnë aja për shkonë. E dina që gjibeti është të keshë, ama të gjibeti për shkonë. E dina dhe punë tj A të gutat, të gutat në kalimin e kohës shetani që i paracet të njerëzit, a i nuk i paracet vetë si kipa. Pra në ndo, edhe në kone për nëmeri sallallahu aleyhi wa sallem, ka pas puta, ato putat se në konë thjesht vetëm kipa. Në të puta ka pas gjinë mrena. A i di me e gjinët? Që folim? E gjinët? Gjinë ka pas mrena të putat. Kër ka shku e khalit i mjëverit, rrëdhjohan, me e thy një put, e ka thy një, Pastaj ka thua pozditi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thon a se pavel ni gru me flok elim me zeza kso kso kso ka thon ka ja, thon jo shko e ka vran ajo ka thol ai gjin apo un chi ka fol praj mena putit dhe njeri ka lutohet nuk ka vdek fëmia kjo skom ja jo kjo po shpordite e keo ju duket interesante ju bon interesante ju bon bukurimke kjo pranai nirza da por sa ktiz bukurim be nuk i kallao qtasina Ma djenë ndosht të shumitin e rasnëve e kanë ditë që ashtu ashtë e kanë ditë që është keqë si ku që kanë dodë rasti i Maadi Ben Gjebelit izbashku me tritë kur njënit prej, prej mushrikve të Medines jë kanë marë 7 zote i ka pasë ato 7 zote në lasë jë kanë qitë keqët edhe në funë ka thunë me paskon zote ju vetaj, vetë me gjuhën e vetë paskon zote ju në lasë qatë qatë qatë qatë qatë qatë qatë qatë qatë qatë qatë qatë qatë qatë q lani asaj, a këtu telani ka këdhalika wajadna abaëna ala umma, kështu në që nga gjithë përndër tërna maherët telani heraklisën Allah përshak interesi të dunjas, telani ka shumë sejda ti, telani e këtëre sejdeve ka shumë muhabet këtu, për tëtë lasëni shumë rënsime dit me me lan, me gjithë mekanizmat nami lanët të sejnda, edhe mu përndu sinqerishtë Allahu Subhanahu Ta'ala pra, e para këna botëlanu edhe i ertikad ta kesh tim në mëndjen danë, në mbesimin danë, se kjo është e kojë edhe i ta lënja edhe i ta bukduha, ta urejsh Islami nuk është fe si kështë i paracinsin në vëfën sëtë pacifizmi në demokracinë edhe pse këto vetë me kanë në marketin në realitet, vetë ligë që i paracinsin janë ligë e luftarake edhe nuk i sgjeden metodot kundra njerëzë që i urejnë bukduha dushme urejtë رسول الله صلى الله عليه وسلم ها قمه فور ايمانك الحب في الله هو البغض في <تصفيق> الله ها قمه فور ايمانك مش مداش بر الله ما اوريت بر الله با نقول اوريت دوش ما اوريت تغوتي زدو زو تيتر باس الله دوش ما اوريت تشادور نير دوش ما باس اوريت كي نزمان تانه بسا كي اوريت نو الله زليح اه اورنسه اشي شمتو اه اورنسه دو فسيان جيرا اوا اورين تي اتا ستي Edhen se kjo është një adhurim tjetër pas Allahut, se theto shumë Allahu na urayta. Kësh. Mëni çertat. Sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam i kërkojnë rayt pagutat. Mendje pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam edhe në Mekë është arrovat në uthyre, ju ka thyt një puth, sikur si ka bëj Ibrahimit sallallahu alaihi dhe selam, dhe kjo borëm për uraytes, dhe kjo urayti është një ndër sevat të mëdha, një ndër ibadete të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. Përpara rëndë. Edher mënti. Besoj se është e kot. Ta lësh ata, ta urresh ata e kota ta tekfirë ahënja. Me konsidero çafira ata njerëzit të cilët cicojnt paguti, janë ibadətçi pagutit. Po kush e beso në pagutin, nuk është musliman çafir është ai. Kush nuk e le pagutin, është çafir nuk është musliman. Kush dukë urren pagutin, është çafir oozi, nuk është musliman. Allahu dhe lloi anëmenë ka çafirta. Ne kanë të sodit kimeni shum fjal, sot ne kanë sodit, çe jetojnë na me të marrë nga ana e masonve kjo ba, normal duke i punësu disa prej haqëlarve me të marrë dhe forët për një qështje cila në fejn istame që të këfir a ka në një fejn pa të këfir edhe njehudizm ki të këfir edhe në kryshtërizm ki të këfir në dalin në kryshtërizm, a ka? ka në dalin nga jehudizm, a ka? ka. në dalin nga istame, a ka? ka a ka ndohë dalin nga istame në këne pe jamellë së ndohë Këndorën, nuk, nukone për e Ameritë sallë sallë sallë Edhe Ajë person I cili adhuron tagutin Nuk e le adhurimin tagutin Nuk e beson Ata se është ikotë ajë Ajë person i cili nuk e urrejnë këta Ajë bje pa tjetër në këtë qështje Të këfiru ahlija Dutë me e mohu pa tjetër Se Allahu në ka obligu mi mohu ta Edhe dutë me i shpalë të njerëzë se Nuk janë musliman Këto nuk janë nga mesi i musliman dhe Ata njerëz të, njer -të cilët kanë فس cycles في السبحات الباهرة الله تعالى نهاية لقد وقت يد لبكره لربما تكون هذا الولوائه هذا عمل ذلك كائبل إن هل وقالة الله تعالى القروب أخضöttَ هل يوجد كشفري سفين Sand سوى أن لا يوجد كشفير؟ كان هذا Violence و tätä النجовать يوجد قائل ясنس م adequately صورة سوي Arc مقال فأنا 유�shelf أطرور م coaching سيف؟ Nadia Chu'in Eysa Alayhis salam. Allah e ka mbrojt prej asaj. E ka pastruar prej asaj. Ato e çoshte Chu'in, ka pelë Chu'in. Kurva Chu'in Maryam Alayhis salam. Allah e ka pastruar prej asaj. I ka dhënë Allahu Xhelal për çka saj. Ato janë shahira. Se i mohën fjalët Allahu subhanahu wa taala për çdo pitë. Me se janë edhe për muslimanëve e vënë një gjë sikur i hebujve dhe krishterëve. Allah ka qathor të muslimanit. Allah s'ka qathor të muslimanit. Muslimonë sikur që kanë në islam kanë mundësi të ta për islamit. Një qinë mi, an. mi yon, yon, yon. e në kone Mubakr al-Siddiq radi Allahu anë. Një qinë mi, jo, nja. Thotë shëhekulli islami mitajmi, rahmaullah, pasus të mosejle me kerdhabit e një qinë një qinë mi. Një qinë mi. Ka ndaj nga feja islami, ka në nëmbesu e, mosejle me kerdhabit. Nuk karat të këtiri i muslimanve, ndaj murt të dinëve në një person, një qinë mi njerëz e vëllazni e në qinë qinë njerëz. Një qinë njerë Se Mekja, Medinja dhe Taifi vetë nga Gadishtu i Arabik, ku që të geografi ndash i këtot fotografija për para, kanë nëbet vende muslimane tjerat për Gadishtu i Arabik, dikun 2 milion kilometre këtëror, krejt kanë ndalë ridde, kanë ndalë për fejtës. Mërëna, një kohë qëkurt? Kanë ndalë për fejtës, istame. Eksistoj ka kjo mesele. Ato njerëzi, sikur që janë kolë musliman, kanë ndalë shafira. Dhe musliman të këtë purën e të Nandaj në ndërkohë në Sodet e keni një fjalën tekfir, khasë edhe debakaik ambsul vazhdim. Fekfir, tekfir, me tekfir, e kemësuq tiar. Apo ç'ihet e kthuit. Ua kansoh normal kanse bezume veçanta ne jepti marrin i qojin bsoin eks më rast. A ka tekfir fen Allah ka tekfir. Njëri mund të më dal prej fes islamë e të kuq shumë probleme, në kohën e Sodet shfryxot emocioni, psikologjia, shfryxot te njerëz. Tash, ti an djoma po, flen. Vjen nana të që gjumin, për në sabat, nëse nuk i bënd në mazë, ka me talë dhe nalti. Ti e tu vjef, vjef njëni. Tjetëri e shetë tu vjef dhe ndalë, apo tjetëri e lejmëran. Në kove mesodit e konsiderujnë personi i ciri e kazanë di kanë tu vjef, e të bo krim, e të bo zinaë, kështë më rathë problemi kanë të personi i ciri e pas kazanë, jo problemi te, ti njëri që kanë. Nuk miren njërë dhe problemi që vetë ato e bojnë, Po mirëna mas personi thirr faktikisht po atargën hukmin. A vallahi s'ke punë te takfirit. Nuk është mesela e njerëzve. Nuk ka drejt njerit. Na nuk ka ashtpik ta. Nuk ka drejtin islam me çit takfir di kuina be mena stejme, unë me po çafit në xhamat li pse ma kam ja kaminot. Nuk më mongan mua. A ka kush në islam? Për ta kaqom te ameli sallallahu alaihi wasallam hadith. Men qali bi akhihi yakafiru shi thaballahu da ta chafer. Fa qad ba'a bi ahaduhuma. Ne unë pritunash basha chafer. Ne monkiur hadithi dhe dela stamb sigurisht e boptini rahimullah sot hadith i vjen per nje erion i cirit nga inati e shpocafe te teatrit valla nuk leo disa me shpocafe te kompania nuk leo ama nese ka pa punen e yahudive e punen e kristiertve e punen e popull mosparsem e punen e murtedine vera negat kosmos e leme ke dhabe te ngjajshme valla e safir ne ti nuk jakt injit po i vete ka vota me pa çka duke shverzuat vakum sa alana hirat nuk lirana Vallahi ditën e gjykimit njerzit kanë më thënë pse s'ma ke kallzu ata. Ta më e di, qoftë ka qadat ka takfiru ehliha. Ana njerëz, do besosh e pa, do besosh se është e kot. Ta lajh ata, ta urrësh, të shmorë shafira këta njerëz që i besojnë tagutit wa muadatuhum fillahida, qet ti armi s'për Allah. Çka do, çka do të më armësi, a do urritës? Urritë avazniësh zimër. Armi si më është dorë. Doshmi armi sot ata njerëz sipas mundsisë, ç'i ki. Pasoni dërgumi Allahu subhanehu ve sellem koche ne pjesën e tretë. E të ndron? Me dor, nëse nuk mundot. Me djun, nëse nuk mundot, me zemër. Ne kaq Allahu subhanehu ve sellem fun, dhe kjo është e dobët e iman. A kjo është imani më i dobët? Pasonda e tat islami, nëse nëse muhimi me zemër kanë imani më i dobët. Nëse niger jo me zemër nuk e mohon një gjë. O ma thasë diçka më? Me shkëmëmëhon nëse me zemër nuk e mohon. Me shkëmëmëhu, muhimi me zemër kanë urritet, e urrin do të pun. E urrin Shirkon e orën kishën e orën sinagogën e orën vendet ku ndodhon diku që të pas Allahut subhanahu wa taala dhe i prishqet Allahu جل جلاله shok. Po nuk, nuk janë vetëm këto vende, edhe çdo vend tjetër, sikur që janë parlamentet e ndërishme, sikur që janë sumpeziume të ndërishme të bashkëlimit të fëve dhe kështu me radhë, ku i bafat shirka Allahut subhanahu wa taala, bën sebep ato njerëz të orën me zemër. Muadatuhum ra'tiar misajta. Ti armisoj për hir të Allahut subhanahu wa taala, si pasmonti shikje. Kështu si të mëvon, nëse merrën këto pesë ata kuptohen se si omojë ka punë ta gëudit. O sallallahu 'alan nebin Muhammedin wa ala aalihi wa sahbihi. El hamdulillahi rabbil alamin.